go radio biker i'll give you pleasure Vážení poslucháči Rádia Bunker, príjemný dobrý večer, dnes máme nádhernú nedelu 26. apríla roku pána 2015. Verím, že ste prežili veľmi príjemný deň a že vám takisto aj spríjemníme večer spoločnosti Rádia Bunker, ktorý máte naladený vo vašom internetovom prehliadači. A ako bolo dnes horúco, tak bude ešte viac, lebo v našom štúdiu dnes máme kapelku Oheň pre Trnaučanov, odkáľ táto kapelka je tak Oheň. Je to Black and Symphonic Metal v zložení Augustus Forsberg Kontrabas. Čau. Matúš Franz Novánsky, Gitara. Serus. Tomáš Kepl Klávesi. Maroš Alahbicie. A ešte ďalší člen, ktorý hrá na gitara, ale dnes tu nie je, tak je Marek Rakús. Väčšina ľudí si pojem Black Metal spojí so satanizmom, vypalovaním kostolov a podobne tí, čo tomu rozumujú viac, si vybavia zrejme aj pentagramy, obratené kríže a nakoniec sú tu tí, čo netrpia predsudkami a vidia v tom niečo viac. Týchto ľudí by potom nemalo prekvapiť spojenie žánrov Black and Symphonic Metal a texty s miernym kresťanským nádychom. Tak toto som páni o vás našiel napísané na jednej z vašich referencií, alebo jak to nazvať. Stotožujete sa s týmto textom. Jasné, v plnej miere. Áno, určite, určite mm -hmm. áno. Dobre, dobre, to som, to som rád. Hneď moja prvá otázka na vás, ešte skôr, ako sa dostaneme k hudbe, tak teda kresťanské nádychy, samozrejme, nedá mi, aby som sa neopýtal, ako domáci beriete kauza bez ak, odvolanie versus okola, tak ďalej? Je to komplikované. Nevidím do toho, ale čo, čo som počul, video, tak... vyzerá vy, vy, vy, vy, vy, vy, vy, to, že je to na dobrej testy. Pápež František už to rieši všetko. Možno uvidíme ešte niekedy. No je to, je to ťažká téma, ja by som možno trošku oddelil pojem církev a viera u nás. No, hej, pretože napríklad naša kapela je daná tým, že každý sme veriaci, ale každý ako keby z inej odnožetej církve. Inú denom denominácie, napríklad Maťo je, Maťo je z katolickej církvy, ja, ja som adventista 7. dňa, čiže vlastne úplne akože jedna z krajných evangelických církví reformovaných, čiže tam tiež vlastne v tých témach, o ktorých hovoríme, musíme nájsť nejakú, nejakú spoločnú, spoloč, spoločné vety, o ktorých hovoríme. Lebo... A sa vám k tomu ešte vyjadí, za celé rozdiel, čo som po, postrhol je, že každý chodíme do iného kostola. <laughs> Dobre, lebo budem k vám chlapci uprímni, keď som sa dozvedel, že dnes uh, teda vystúpi Black and Symphonic Metalová kapela, tak som očakával naozaj, naozaj čokoľvek. Klasika rady dlhé vlasy, všetko v čiernom a nesplňate nič z toho, čo, čo, čo, nakoniec aj, čo, čo nakoniec aj naši poslucháči uvidia na fotke na Facebooku, kde mimochodom môžete písať otázky. Tak keď som teba uvidel konkrétne na parkovisku, tak som si myslel, že niekde pri rádiu Bunker sa otvorilo nejaké cvičebné stredisko alebo tak. Môžeš mi prosím ťa ešte objasniť tento outfit, takto z úvodu. K tomu by som ja mohol trošku povedať, že ono, ono pre nás ako je dosť špecifické, že, že my si dáme záležať na tom, na tom ako, ako vyzeráme na podium. A, Ukrém ná. Akože, čierne oblečenie, sice nemáme dlhé vlasy, ale korps kor pento istí a, a všetky tieto srandy, aby to fakt akože, doplňalo tú, tú atmosféru to, tej hudby, ktorú oslechaču budú môcť za chvíľku počuť. A sme si povedali, že keď ideme do rádia, tak tam nás nebudú vidieť, ako vyzeráme. Tak... Dá schvál, že sme obyčajný chálení proste. No, ale budú to, vidieť, budú to vidieť. Keď nedelá, máme své. dobrú náladu. Budú vidieť, zhasneme svetlo, ale nie. <laughs> Dobre, ja som sa vás dočítal, že projekt Oheň, alebo Oheň pre trenávčanov, aby som bol aj trošku taký lokálny, je pokračovanie kapely Nezmar od roku 2010, ktorý vám zohrie kotlík a v ktorom sa budete skoro variť. Vaša hudba vychádza zo silného konceptu pádu človeka do hriechu, zavrnutia Boha a následného pokáňa a túžby sa vrátiť znovu do Božej prítomnosti a okúsiť odpustenie hriechu. Ja by som začal tým, ktorí z vás boli teda členovia kapely Nezmar? To som bol ja, Tomáš a ešte Jainčí Ďuriník, ale ten, ten už snovývodný není. Vlastne preto sme zmenili viac menej uh -huh. A čo vás k tomuto viedlo? Lebo pokiaľ viem, tak ste mali byť iba nejaký projekt, dokonca bankového žánru, a potom sa to nejak tak poprelínalo. Jak no, to bolo? No, chalani, chalani začali nový projekt, popri, popri nezmené začali projekt Talpa ktorý akože... Ne, neger, projekt, to je už úplne akože na inú debatu. A dohodli si koncert s tým, že proste nemali nič vporejné nacvičené, vieš, a mňa, mňa zavolali, že Matuš potrebujeme nejakého basáka, že ba, zožen ženci basu, a že ťa, ja som ani basák, ja som klavirista alebo gitarista, vyber si, že ne, že potrebujem basáka, že, tak ja som si zohnal basu, ťa, že, fajn, nahrali sme, teda, teda to, čo bolo nahraté, tak sme to si to, oj, dali sme si jednu skúšku, vyskúšali sme to, a išli sme na koncert, no a mňa to začalo baviť, tak som začal že, písať pesničky k tomu, a a následne cháleni, keď videli to, že ako, ako sa snažím, tak, tak poďme teda aj ten nezmer obnoviť, tak z, z, skúšali sme aj to, nahrali sme nejaké pesničky znovu. A ja som zase vymýšľal a nové metalové veci, až to, to nakoniec išlo do toho, že, že Jančí povedal, že, že týmto smerom on nechce, aby sa nezmer uberal. E, tak sme sa rozhodli po vzájmej debate, že, že ten smer, ktorý sme nabrali, bude nový projekt ktorý ešte vtedy vôbec ako nebol kapela, ale boli sme len traja, klávesy, basa a gitara a teda vokály a čiže vôbec sme nemali vôbec, a nevedeli sme, kam to pôjde. A tak ďalej sme sa potom dostali k tomu, že sme začali robiť ten album. Mm -hmm. Toto sa odohralo, ako viem správne, tak v oktobri 2013 a potom 14. novembra 2014, BOOM, album pod názvom Mortal Man. To vám gratulujem k tomu dátumu, vtedy mám narodenie ináč, takže ďakujem. No, no, no, A ste relatívne produktívni, lebo stihnúť za rok, zbúchať album, tak uh, to je super. No tak, ako to nebolo za rok. No, Nejaké to... pesničky, čo sú na tom albume, sú aj vyše troch rokov staré. Mm -hmm. Pravda, ja v tomto by som povedal, že to urýchlenie toho celého procesu nie, nie je len teda o rýchlenie, ale aj o to skvalitňovanie a rôzne tie konzultácie medzi sebou o tých tohoto. Ono to vlastne celé ako keby ťahal Matúš. On vlastne vymýšľal všetko, potom s Maťom dorábali, so mnou konzultovali, ja keď som bol v oslovená v študijnom pobyte, tak akože posílali sme si, komunikovali sme si, skajpovali sme o tom, hej. Takže ono to bolo dosť intenzívne, hlavne kvôli Matúšovi. Ke, keď si bol v osle, tak uh, už len tá krajina sama sebou je taká predručená pre metal, takže malo aj toto nejaký vplyv? Áno, stal som z nehoďezné. <laughs> dobre, dobre, takže uh, ako hovoríš, tak všetko, všetko ťahal Matúš a keď dovolíte našim poslucháčom tak trošku nahliadnúť do tej vašej, vašej dielne, tak kto čo, akým spôsobom fungujete? Kto prinesie skladbu, kto to otextuje, kto prinesie nejaký... Ďalší nápad, že toto by tam mohlo byť, tak toto správame. No, väčšinou je to medzi mnou a Maťom, že buď ja, alebo on, prinesie nejaký riff, že... Oni sa taká naša tvorivá dielnička. No, no, no, Že, že prinesie riff a že toto som vymyslel, že čo, čo na to povieš, a väčšinou to býva tak, že hm, to ne. Ale, ale <laughs> tým že niečo prinesol, tak, tak začneme na tom robiť. A povedzme, stane sa tak, že, že vymyslím, vymyslím celú pesničku, donesem mu to a on polovicu veci o vyhodí. E, vymyslí na to text a naopak, že on vymyslí nejaké Reefy, ja do toho hodím text a ako tomto sme si dosť sadli. Že, ani neviem, ako to poriadne ide, ale ako, takto, takto to funguje zhruba. Po prípade potom ešte máme, máme projekty, e, teda pesničky, ktoré riešime s ľuďmi ako mimo kapely. Máme dobrého kamaráta, textára, ktorý, ktorý nám jednu pesničku na albume napísal text a teraz na ďalšom na albumu budeme mať ďalšie veci od neho, takže asi tak toto začína. Potom je to začína. Potom je to o tom, že, že sadneme si na to, na tú nahrávku a Mažeme, mažeme mažeme, mažeme. a nahráme klávesy, mažeme klávesy, nahráme gitary, mažeme gitary, svokály, všetko tak. Dobre, a za tú dobu, okrem teda produkcie toho CDčka, koncerty. Jak, jak ste na tom, v tomto smere? No. Či ste sa primárne venovali, že dáme von album a potom sa rozbehne na naplno, alebo ste si pri tom aj chodili niekde zahrať s ohňom konkrétne? Môžem, ja by som sa dotkol, Tento, táto otázka siaha už dávno do existencie tých iných kapiel, ako nezmara predtým. Ono, tie kapely boli vlastne urobené takže. Partička Chalanov, spolužiakov alebo tak známých, ktorí boli na nadšenci pre hudbu a chceli robiť hudbu akože náhrať, že vytvoriť niečo, čo sa dá pustiť na mobile tak. Takže mm -hmm. tá kapela bola, ani nie že kapela, ale skôr že akože nahrávacia, nechcem povedať, že Druž spoločná Družina. Taká, taká družina nahrávacia, hej. A tým pádom, keď všetky tieto projekty prešli, aj ten Negerpang a neviem čo tá teraz zrazu prišiel oheň a začal sa robiť, tak nás vlastne ani Myslím, že to zase všetko nebol taký nejaký pocit, že, že, že, že ideme to hrať, ale že skôr, že urobme to dobre, že chceme vydať album, to už ja neviem, od 8. na základ, keď sme chceli akože vydať album, tak, tak to sa to nejak splnilo a potom začalo, už také sme to finišovali, začali také otázky, že, a dá sa to zahrať naživo? Veď a potom, už po, vlastne, potom, keď sme to dofinišovali, tak už vlastne, sme začali tie koncerty a to zase len... a potom nám začalo prihorievať. <laughs> no. Toto, Dobre, že, my, či, sme, či. my sme vlastne až, až nejak v októbri, e, tesne mesiac pred vydaním albumu sme vlastne zobrali túto Maroška bubenika k, neko do kapely. Tým pádom my sme predtým absolútne necvičili s bytcími, vôbec sme to nemali nacvičené. Všetko to bolo to nahradé. No. To sme si robili sami, takže to, to sa dalo. Mm -hmm, to som sa aj dočítal, že ste si aj tento nový album nahrávali, mastrovali sami. Dokonca konkrétne zase Matuš spravila aj artwork bukletu. Šikovník. No, to, to nejťažké. To... Tak Mat Matuži, keď to ví, keď má to školu. Matúš je <laughs> z strašný, strašný snaží vec a architektúra a také veci, takže on sa vidí asi vo Photoshop -e nás najviac, mm -hmm. takže mu to tak prípadlo, Ale zase to bola taká vec, že on niečo prišiel, nápad, a my sme mu trošku dopomohli a on zase urobil veľký krok a my sme taký ten čiastkový. Maťo potom robil mixy a ja teda ten master. Dobre, tak ešte sa opýtam konkrétne teba takú poslednú otázku, na od tohto prvého hovoreného vstupu. Keď si bol v tom osla, tak akým spôsobom fungovala spolupráca? Že ste si posielali náhrávky a do toho ste to nejak potom mixovali, alebo, alebo akým štýlom to fungovalo? Ja by som povedal, že formou konzultácií. Takto, ja som, tým, že som bol v Osle, tak som bol veľmi od toho projektu taký vzdialený, že ako keby som to počúval ako divák. Prvýkrát, že mi niečo prišlo a ja som počúval, že, že aha, tu nám niečo vadí a hneď som mu ako písal na dušovi, hej, a rozprávali sme sa že o tom, že prečo to tam je a keď napríklad on mi pri nejakom probléme vysvetlil, že je to tam z nejakého takého hľadiska, že to tam splňa nejaký príbeh alebo tak, tak som to pochopil. Ale vlastne som to počúval ako, ako bežný divák. To bolo dobré, že som nebol priamo v tom procese. Možno aj to prispelo k tomu, že tie skladby vznikli. Na konci, tak. On, vlastne, Tomáš keď bol v Osle, tak Matúšovi pořičal klávesy a vlastne veľa vecí klávesových nahral aj. Matúš. Tak páne, je ešte aj instrumentalista ne? Tak čo si vybereš, keď ma, tvoja mama učí na, na klavír v Zúške a všade vieš? Ne, nepovieš, asi nie. Určite nie, tak ako... Ja som pôvodne bol klavirista, zabralo som sa klasikou až potom už 17. triedy a základná škola, chytil som gitaru v Nirvana, vieš, to už ide potom kvázi dole vodov, ale, ale ako potom kapela jedna, kapela druhá. A tak. A v tejto chvíli si vypočujeme prvý hraný vstup kapely Ony. Dio Bunker <laughs> You are the only almighty God And you want to save them You want to save them for their eternal life Collect their sins To show them the mercy Because what merciful God And Yet they do not know you But you will wish All your son Forevermore any, I I tell you I'll your Almighty God After sense, I, the future of the throne You'll send to me I will send away Go and present yourself To the So you never Z t referrediš počasnu rost, Vás priatelia, vítam pri dnešnom druhom hovorenom vstupe. Moje meno je Braňo, keď som sa nestiel predstaviť v úvode dnes z pozície jediného moderátora, ale ako počujete, tak to zvládame s prehľadom. Pre havarínny prípad je tu ešte aj náš Jánko, ktorý hneď mal na úvod takú otázku, že by ho zaujímalo chlapci. Keď ide ten hrdelný spev, tak o čom sa tam vlastne spieva? No, keď nepočúvaš taký druh metalu, tak to nevieš. Pre, pre nás by bolo asi, asi lepšie, keby no, ste potom na že môže... mali, mali titulky nejaké. Ja. Vieš, ono, ono to, je, to je tak, že ten metal robíš pre špecifickú skupinu ľudí. A ja osobne som si povedal, že ak, ak robíme teda Black and Symphonic Metal, tak proste tí ľudia, ktorí to, takúto hudbu počúvajú, tak rozumejú týmto textom. Ja napríklad vôbec nemám problém rozumieť textom kapiel, ja neviem, prostě svetového formátu, ktoré hrajú dead metal alebo, alebo black metal. Ako, niektoré sú fakt, že, že príliš nezrozumiteľné, ale to je druhá vec. Ale ako, ja si myslím, že to až taký problém není, lebo napríklad môj odsino, ktorý chcel vedieť, o čom sa spieva, tak som povedal, že môj album máš, zober si, zober si bukle, tam máš texty. Nie, že... A ešte keď sme pri tých textoch, tak niekde sa spomínalo, že fungujete teda v anglične, potom, že by bolo také zaujímavé to dať aj v trnaučine. Ja neviem, kto dal z vás takúto odpoveď, či recesie alebo tak, ale mňa najviac zaujalo, čo sa týka skladby, ktorá je vo vymyslenom jazyku. Od, no. od Kairanen konkrétne. Ja by som chcel k tomu, ak, ak teda môžem, samozrejme, že by, sme, že by sme pre, pre poslucháčov takú súťaž vedeli spraviť, môžeme. Môžeme, kľudne. No, Tak ja by som chcel, že, že my neprezradíme, ako sa ten jazyk volá a že nech napíšu na Facebook Rádia Bunker, čo si myslia, že sa ten jazyk volá. A potom by sme odmenili tých, povedzme dvoch, ktorí, ktorí dajú najzaujímavejšiu odpoveď, lebo asi sa netrafí nikto. Ak mm -hmm. sa niekto trafí, tak o, určite odmeníme tiež, ale dve najzávunovejšie odpovede odmeníme CD-čkom Mortalman. super, tak... A teda na záver relácie... Asi to povieme po... aj takisto kdo, lebo zatiaľ, čo viem, tak... Mali sme tam dva komentáre, že niekto počúva s tým, že nezabudol. Vypadlo mi teraz meno, potom ho určite spomeniem. A takisto Andrea napísal, že očúva. Takže... Pozdravujeme. pozdravujeme. <laughs> pozdravujeme. Tak, tak aby, aby ste vedeli lokálny náš milovaný DJ do dokonca napísal. Dobre, takže súťaž by sme mali vyhlásenú. o vymyslenom jazyku. Čo to vlastne teda je. A čo tie ostatné texty, o čom ponímajú? Tie anglické, ktorým je časti rozumieť? No... Takto, takto, ja to no, tak, prvá pesnička, ktorá originál vznikla na tento album, to je well Value of the Dry Wands, a to je vlastne prepísané z Biblie ten text. Podobné aj e, Val, ktorého sme teraz hrali, ako, ako prvú pesničku, ono ide o to, že ten album je koncepčný, čiže on hovorí nielen o tom, že jedna pesnička je teraz vzhled k Bohu, alebo pád od Boha, alebo do hriechu. Ide o to, že tam celý vlastne album hovorí príbeh postupný. No a tak sú aj tie pesničky zoradené, že keď to sme, tak v krátkosti povedať, že Prophets of Baal, to je príbeh Eliáša z Biblie, teda židovského proroka, ktorý, ktorý v tej dobe bol jeden z, z mála ľudí, ktorí uctievali e, toho právého boha, židovského boha, pretože vtedy celý židovský národ uctieval e, Bála. A on ako jediný vlastne predvolal všetkých Bálových prorokov na súboj. A stane sa teda taká vec, že poviem im, že tu máte, tu máte e, bíka, Zabíte ho, a, ale nezapalujte ho, že nech teda váš Boh zošle oheň a oni si pýtajú a neprichádza celý deň až, až do večera a potom, potom akože, uh, Eliaš príde a modlí sa k Bohu a Boh zošle na tú obeď oheň a celý národ vlastne uvidí, že, že teda ten Boh a pravdepodobne asi ten fungujúci. A to je vlastne taká prvá iskra toho, že, že aha, teraz je to vznietenie tej viery v človeku, následne pokračuje pieseň Valley of the Dry Bones, ktorá je zase e, vyťahnutá z proroctva Ezechiela z 37. kapitoly, kedy Ezechiel e, tiež vlastne rozpráva s Bohom, cíti sa, že teda je sám ako, ako prorok, že proste nikto ho nepočúva. A Boh videnie, že, že je na, na v pustatine, ktorá je plná suchých kostí a vlastne, že pýta sa ho, že či, či on dokáže tým, tým, tým kostiam vdýchnúť život, tam je vlastne uh, slúžka, ktorú opakujeme, mortal man, can these bones come back to life. Uh -huh. a vlastne následne Eliáš, teda, pardon, Ezechiel nedokáže, ale ten Boh mu ukáže, že, že tie, tie kosti ako môžu postrieť k životu a nabalí na, na ne šlachy, meso, a vlastne vznikne taká armáda, čo je vlastne ako, je, je, to, je, to, je, je to zjavenie, ktoré mal, ale pre nás osobne to značí taký, tak, takú, také vybudovanie tej viery. A takto to postupne postupuje, až, až človek e, príde k nejakým tým stredným pesničkám, jak je napríklad Pečať je zlomená, kde, ktoré je teda v, v trmávskom jazyku, kde, kde teda je už aktív, aktívny boj s nejakými tými démonmi, tiež budeme hrať. Následne je tam Intermezzo Sanctuary, ktorý tiež sa pustí a tam je, tam je vidieť, že, že tam, tam prichádza do, do, do, do života človeka nejaké, nejaké zlé, zlé sily, hriech. A príde to do pesničky Morning Star, ktorá je vlastne, hovorí ako keby o, tom, o tom najväčšom útoku e, satana na človeka. Následne na, neho, na, na tú pesničku navezuje Stardust, ktorá, ktorá je vlastne takým vyvrcholením toho, že, že človek e, sa dostal už do toho hriechu, o, od Boha preč a musí, musí sám v sebe zomrieť, aby Boh mohol vybudovať jeho, jeho, no, jeho no, novú, novú vieru a je to, je to, je to celé, celý tento album takto zhruba funguje, že, že človek pada do hriechu a následne si uvedomí svoju malosť, svoju e, prírodzenosť a tou prírodzenosťou je to, že, že človek je smrteľný a nemá žiadnu šancu svojimi skutkami alebo čím kovek spasiť sam seba. Mňa, mňa, mňa na Margot to, to teraz, jak si rozprával, na, napadla taká myšlienka neviem, či ste sa nad ňou už niekedy zamysleli, že aké by to bolo, keď um, by ste išli hráť na uh, festival, konkrétne nejaký metalový, uvedme to tak, kde väčšina kapiel si funguje na svojom, alebo teoreticky sa spájajú s uh, druhým týpkom na, na tej druhej strane. A teraz, teraz prídete vy s týmto. Tak uh, bola by to taká rovnováha, alebo Takto, ono tie texty sú písané väčšinou tak, že človek, ktorý ich len tak počúva, alebo len tak si ich číta, tak jako nenachádza v tom nejaké ultramega gospelové tie veci, mm -hmm. takže určité tu hudbu si dokážu úplne bez problémov, be, bez nejakých... Uh, bez tých, tých rušených náboženských počúvať aj ľudia, ktorí možno sú iných iní vierovýznaní alebo nemajú náboženstvo a podobne. Ja by, som povedal, pardon, ja by som povedal, že ten album nie je taký presne jednostranne zameraný, že, že v toto verde a toto je dobro a tak, ale skôr dáva na výber. Tak ako Boh dáva vlastne na výber medzi dobrom a zlom. Ako je už v Biblii napísané, že človek má tú možnosť v toho výberu, že on ako keby ukazuje, že aj tú zlú stránku, ale aj tú dobrú stránku a keď si tam niekto niečo nájde. Akože toto? Alebo sa tak pochopí to a by Ten album ponúka také myšlenky na zamyslenie. A potom druhá vec, čo by som povedal, že väčšina metalistov nerieši. E, že, o, počúva muziku, možno že aj rozumie slova, alebo si prečítá, ale páči sa mu to takto počúva. Mhm. E, však teda hráme aj s kapelami, ktoré akože, majú texty možno... Pro, občas proti Bohu a, a takto. Mm -hmm. Takže ja osobne nemám problém hrať na takom festivále, hrať pre takých ľudí a hrať s takými kapelami. <coughs> Druhá vec je, či oni nemajú problém. Lebo stalo sa mi občas, že teda volal som nejakú kapelu na koncert a oni sa pozreli na logo a že vy tam máte kríž? A že to akože ste tak kresťania? Tak som im vysvetlil situáciu, že akože kresťania sme. Máme možno, že aj nejaké texty, ale nejakým spôsobom e, hudbu nepoužívame ako ako, ako dotláčací prvok k tomu, aby sme ľudí priviedli k Bohu. Mm -hmm. Určite nie. Je to skôr aj e, umelecký prejav a to, že tam dávame svoje názory, to je, predsa oni dávajú tiež. Dobre, o, o textov sme to povedali dosť, ale mňa mm -hmm. ešte zaujala taká e, vaša technická nejakým spôsobom výspeľosť, lebo som si všimol, že fungujete už teda na intrách pekne a tak ďalej. Takže v tomto smere to super. Pri bicyklich nechybate dvojšlapka? No, Chýba, ale no tam sa začína tá naša zábava, že my to vlastne tak situjeme do toho, aby to vydržalo sto jedno šlapko, no? Ale tak jasné, že máme plány, veľké, keď, keď, keď budú, keď my ako môžeme aj troj kúpiť, ako ale... ja by som jadával ešte treci. Ale, ako zatiaľ si s tým nejak vystačíme, že... No ešte, ešte po mne chlapci naháču nič, to je vec pre Vieš, aj, aj, aj aby som, by sa tiež zišlo lepšie kombo, lepší snímač, lepšie efekty, ale my sme študenti a nie všetko sa dá a keď ti finanzíš nejaké peniaze do toho, aby sa ti dal album von, tak ale, improvizuješ. Ale čo ste dotihli na maximálku, tak to je basa, alebo konkrétne kontrabas. Jak? Jak? No to bolo tak. <laughs> Ja, ja hrám na kontrabás v Dome Krupej, v našom súbore, v mm -hmm. krupanských Valaškároch. Si no kral tá... židovský. <síc> <síc> <síc> no. no a proste, pôvodne mal hrať bas, basu Matúš, ale gitaristu keďže nezrádneho nevedeli zohnať najprv, tak nakonec ponostal hrať tu datu gitaru. No Ja už keď som mal ten kontrabás, tak čo už, no čo budem? Nebudem sa na naoľať to trochej, keď už na to vím. No dobre, Matúš, a ešte na teba taká technická otázka aj keď naši posluchači to teraz nevideli, ale uvidia to, to na videu. Ty máš akú výšku, prosím ťa? 197 Lebo si myslím, že takýto človek tu ešte nebol. Keď som videl, v akej výške máš mikrofón, tak neviem, ja by som tam stál, jak Lemmy z motorheadu, vieš? Aha. Že by som... No. <laughs> Takže... Toľko, technická stránka Veci Kapeľky Oheň a napísal nám na Facebooku aj Milan Ostrovský, že jazyk sa volá na R. Je to správna odpoveď? Áno, je to správna odpoveď a Milanko vyhráva. Milanko je náš skálny fanúšik, pozdravujeme ho. Takže za toho, to je zámerne. No, no, no. Ta Takže, <laughs> takže, takže je. zámerne sme neprezradili, ako sa to volá, aby si mohol zasúťažiť aj niektoré ale keď už teda text, textár získa CD-čko. <laughs> <laughs> on, je <laughs> on už jedno má, tak ja neviem, že či chce On bude chcet dalšie. vrátiť asi peniaze, <laughs> <laughs> ale my ho máme radiť. Dobre, super. Uh, čo plánujete teraz v najbližšej dobe, páni? V najbližšej dobe e, máme rozbehnuté mini turné s kapelou Mysterious Eclipse, z Nového mesta na Váhom. Hráme v Trnave, v Bratislave a v Seredí. To je teraz v máji. 7. Má, 7. mája to bude Trnava v Art Clube, 8. mája v Bratislave v British Stars a 9. mája v kempingu v Seredí. Okrem iného, teda sme zavolali kapely Lunaty Gods do Trnavy z Martina a potom Bad Victim budú hrať spolu s uh, Act of Disputes v Bratislave a Trnavský Epistémia a serecký Maniak nás budú doprevádzať na, v Seredi. Čiže toto je zatiaľ taká spolupráca s z Eclipse, ktorú máme rozbehnutú. Máme, už sme s nimi jeden koncert hrali v Banskej Bystrici. Dokonca ja dva, ešte s nesmarom. To je ešte dávnejší, dávno, dávno, no. A ďalšie, ďalšie veci, ktoré máme naplánované, máme naplánované teraz s rozbehnutú, e, rozbehnuté epečko, ktoré, ktoré robíme. Budú tam pravdepodobne tri pesničky, ktoré, z ktorých už dve sú skoro finálne hotové. E, jednu budeme aj premiérovo túto hráť v treťom vstupe až. Mm -hmm. No a, Následne, následne teda na tú jednu, ktorú teraz budeme prieberov hrať, volá sa teda Oheň, rovnako ako my. Budeme na ňu robiť aj videoklip a uvidíme, čo bude potom ďalej. Máme rozbehnuté tiež ďalšie koncerty, že budeme hrať v Prahe, budeme hrať e, z, v júlii, na nejakom festivale v Seredi. Takže je to rozbehnuté a pravdepodobne, tak, tak aspoň rátame, že, že v lete nahráme celý ten ďalší album, No a do zimy ho môžeme. To, k, k, tomu, k tomu ďalšom albumu sa dostaneme v záverečnom vstupe, Jasne. ale ešte by som ostal uh, pri albume Mortal Man, lebo na niektorých skladbách s vami spolupracovali aj hostia, napríklad Miška Pokorná, Chris Krim alebo Janči Djurinik. Akým spôsobom prebiehali tieto spolupráce? No, no čo sa týka Jančiho Djurinika, tak to je vlastne spevák z Nezmaru, čo sme už spomínali, čo odišiel. Mm -hmm. A tá, tá pesnička, v ktorej spieva, tá vlastne vznikla ešte predtým, ako vyšiel. takže v podstate vtedy ešte bol ako hlavný spievák u nás. Ale to bolo ešte myslené ako album pre uh -huh. a potom sa to celé oddelilo, takže... Chris Krim? Chris Krim je žiačka momentálne v SMU, klaviristka, veľmi nadaná skladateľka, klaviristka, speváčka, ako strašne multitalentované dievča z Bratislavy, dostupový konkrétne, oficiálnym menom Kristínka Smetanová. A my sme vlastne dlho hľadali speváčku na jeden náš song, mm -hmm. až v nás napadlo, že však poďme teda na konzervatórium sa niekoho spýtať, a napadla mi ona, akože už si ro robí vlastné pesničky, aj veľmi kvalitné, veľmi pekné. A ona keď tam zaspievala, tak Maťo, ako autor tej skladby, neviem, keď ju napísal možno 5 rokov dozadu alebo tak, tak po, začal ako keby plakať až. Takže, takže to bol ten element, keď som si povedal, že toto je, že teraz je finálne uzavretá, keď ona tam naspievala tie vokály. Všetko. Líška a... Pokorná, tak ona naspievala pieseň uh, Stardust a záverečnú pieseň Departure z albumu. Uh, a teda zároveň s nami spolupracuje ďalej, že na koncertoch občas, keď ke teda môže, tak zospieva ako host. Alebo teda na ďalší album tiež chceme pre ňu nejaké páty vymyslieť. Dobre, tak si poďme vypočuť. Ďalšiu sériu skladie z albumu Mortal Man od Kapeľky Oheň. Zastraci o okuláre. Radio Bunker. No. A jak to tu, jak to funguje, čo to rádio, jak funguje? Čo? Teraz zaznajúme. Môžete tu vedť, paníme, čo je to rádio. Radio Bunker? Radio Bunker. Hey, hey, hey, is das cool? Wer doch dabei? Was ist so und this so what i space special i have a Yeah. failure yeah. yeah. Ako sa tu cítite, ako sa vám hrá tu u nás v bunkri? Ja no, Zase vám môžem povedať, že skvelé, je to príjemná, by som povedal, charizmatická atmosféra. Dobre, v pohode. Dobré, tako, priznal som sa, že až také veľké výkyvy nemáme a keby, bol, keby, sa tu, nie, keby tu niečo ja bolo, také. odhalilo Ale keď dáme chvíľu ticho, my sme tu počas, počas celej relácii mali cvrčka. tak ešte neháme chvíľu jemu. to je posledný augustový cvrčok. To je naše Rádio Bunker. <laughs> Takže ďakujeme, cvrčkovi. Čože? Rádio Bunker. Dobre, to je to, čo počúvate a ďalšia otázka, kde ešte pôsobíte, lebo si spomínal teda, že funguješ u, u vás krúpej aj v Symphonic Metal Ludovka. <laughs> <laughs> Rasko, no. Tak, možne každý, kde, kde ešte pôsobíte okrem kapely Oheň, ak taká je? Začnem od bubeníka, ty sú no, najžiadanejší. Tak, uh, ano, tak, <laughs> uh, no tak, uh, ja teraz plánujem taký nový projekt, alebo teda som plánovaný v takom novom projekte, kde vlastne, ale za bubnami nesedím, kde sedí za bubnami kamarát Filip Pavlo, a, a vlastne mne zostávajú také... Niekto by povedal, že podradné, ale pre mňa je to už úžasný nový zážitok, vlastne zvukové efekty. Takže mám sampler a stláčam tlačítka a púšťam a, a vzniká akože úžasná hudba. A akože zatiaľ som veľmi spokojný s tým, čo sa tam deje a dúfam, že budeme za chvíľu aj vystupovať, takže... Tak s Filipom určite pozdravujeme. No... Uh... Ja pôsobím ešte v kapele Impaco Trio, to je vlastne také klasické jazzové zloženie Trio, hey, že kláves, bass, bicie, tak hráme takú vlastnú muziku. Včera sme mali prvý koncert náš, som veľmi rád. Je to absolútne niečo iné než tento štýl, tento projekt, hej. A v podstate to je asi všetko, som tam niekedy dirigujem, keď sa zadarí a to je asi všetko. A ja si myslím, že od Mašovi vizionáli povedať viacej. On ako píše, sklad, píše hudbu, napríklad napísal hudbu do muzikálu. Ja, ja. E, okrem toho teda píše, píše vlastné veci, lebo teda on študuje kompozíciu a, a dirigenstvo popri teda vysokej škole, čiže A jaký si je, skromný. No, on je skromný, no a on, on je fakt, fakt veľmi, veľmi, veľmi dobrý muzikant, takže ja som veľmi rád, že ho máme medzi nami. Dnes mu zahrám na akordeóne. To je na ja živote. A ten ako ten je môj. No Maroško, tiež je multi, multi, multi instrumentalista. Chytí gitarku, chytí basu, chytí klavesy a ide to. To len ja som to taký lajbavý. Že Ale čo? Nebasím. Ale ty už spývať, aj. No. No dobre, na smadbe ti zaspívam. Zatiaľ <laughs> <laughs> čim si revestuj, jak, jak čega. Lebo teda Maťo, pre tých, čo teraz, teraz naladili a nemali predtým vstup, tak Maťo hrá vo folklóvom Subory, Subore. Chajapacký naložkaj, Z Dolan Krupe, no. Takže to je zhruba tie projekty, čo riešime. Okrem teda, teda ja ešte poviem, že ja riešim e, vlastný solový projekt. Možno z toho nebude solový projekt, možno to bude duo, to ešte je neznáme aj pre mňa, aj pre rôznych ďalších ľudí. Takže ja, ja robím svoju tvorbu na štýl takého folk folkroku, až, až, až do gránču to trošku ide a ja hrávam často akože v Trnave, v Blavé som už hrál, mám, mám väčšinou svoje pesničky, ktoré sú tak akože trošku depresívne ladené, ale ako ľuďom sa to veľmi páči. Tiež klavíra a gitara, takže takto si idem. Mm -hmm. Máte máte nejaké projekty, aké jednotlivého, ktoré nesúvisia s hudbou? Niečo, čo by ste si chceli odprezentovať? Čomu sa venujete? No, ja, ja študujem architektúru, čo by Keby je? som bolo postaviť domček, tak vy no, to ukozávate pýtať, ja môžem. Z... Z... <laughs> ale akože s tým ide bez ďalších vecí, lebo, lebo tam ide hneď grafika, tam ide hneď výtvarné umenie. Čiže ja keď mám voľný čas, ja malujem, ehm, mal som zo pár výstav už, ehm, zo pár ocenení, čiže... To akože je, je hobby, ktoré ma veľmi baví, ale není na neho čas, lebo momentálne si robím bakalára a to je, je to námahavé. No. Mm -hmm. Okrem toho, teda keď píšem piesne, či už metalové, či už folkové, tak keď sa nájde čas, čo tiež akože moc není, tak píšem aj poéziu. Proza tá už zakápala, to som robil pred 5 rokmi a to už sa nedá. Dobre, takže pre našich poslucháčov je teda zrejme, že okrem otázok na kapelku Oheň môžete napísať aj vašu predstavu nehnuteľnosti a predbežný <svírit couples> rozpočet. T tu, tu, tu, sa, tu, tu sa to stíha vybaviť. <svírit> Ty si teda uh, dirigent, takisto skladateľ. skladateľ všetko, poď. Klavíri sa trošku. Čomu čo, čo, čo sa ešte venuješ? Prezrať. aj Vieš, čo čo? Ja som ja som sa niekedy no, tak ako nechválim, nechválime sa tým, ale ako hral som niekedy aj na bicie, ale už som to pustil, som sa rozhodol, že sa budem venovať isto len tomu klavíru, že? Ne? tak nesmíte sa na tom. Takto zneli bicie v 85. To bolo takto. V teda sme zavolali, teda to už sme hovorili, Matuša, sme zavolali, že po basu, teda čo, som basák, tak si kúpil basu. A nemali sme bubeníka. Teda. Nemali sme bubeníka. Prvý, prvý koncert bol prvom teda, koncerte sa nami to až došlo, že je v cháloví, nehlávalo teda tu bubeníka. <laughs> Kde <Když po laughs> to ja si, ja si nájdem aj a naučím na nehrad. A tak sa je stalo. My <laughs> <laughs> teda sme skúšali na, na, na kýbloch, na hrncoch a bolo to veľmi dobre. <laughs> Dobre, tak od um, takéhoto Myself-proma, ak už nemáte chlapci čo povedať ďalšie, tak sa dostaneme k spomínanému novému albumu, ktorý sa pripravuje. Ano, ano. Čo o ňom vieme? Koľko je na nachystaný skladieb? Aká je predstava? Hmm. Bude takisto ladený do nejakého príbehu? Alebo jak, jak to máš vymyslené? Zatiaľ, čo mám vymyslené, ešte som to s moc nekonzultoval, takže neviem, či to schvália. No, no, no, no, no. no. <laughs> No, vymýšľal som tak, že, že... Ty si vymýšľal? Som vymýšľal, že, že album by bol tiež koncepčne ladený ako, ako ten predtým. Mohol by mať rovnakú dĺžku približne, čo je, hodina nejakých 15 minút. Čo... Čiže koľko sa vejde na CD-čko? Tak, tak. Tak. A, a tiež by sa mohol začať nejakým spôsobom, že, že teraz naopak, hej. Že Mortal Man bol, že začali sme s letom a potom prišiel pád. A teraz by som to chcel práve, že naopak zobrať, že... Že, že teraz je tu tá temnota, že teraz je tu tá noc, preto aj prvá pieseň, e, ktorá bude introm k, k následujúcej e, premiére, e, je nox, po noc, a záverečná by mala byť lux, tým pádom tam, má tam byť tiež nejaký, nejaký, nejaký posun z tej tmy do svetla, s tým, že teda my sme ten nohe, keď zblkneme, tak tá odchádza preč. No a máme nachystaných plus-minus 7-8 pesničiek, ja Plus-minus ja 4-9-10. <laughs> tak 10, plus-minus 4-5. No, ešte no, nevieme, s tým, že niektoré plánujeme mať... Poviem uh, vám tak krátke číslo. Minus. <laughs> 4-minútové, plánuje mať niektoré a niektoré plánujeme mať viac ako 15-minútové, ako monsorov našich dol. <laughs> Dobre, a v ste teraz v fáze? Už toho mazania alebo ešte stále toho vymýšlania. Ešte stále vymýšľame, na niektoré ešte stále nemáme dokončené texty ani, ani riffy. že že ešte sa nemáme hudbu. No, čiže e, momentálne není čas moc vymýšľať. Takže my sa pravdepodobne k tomu v lete vrátime. Zatiaľ, čo máme vymyslené, tak sú tri pestničky, ktoré chceme dať na epčko von, uh -huh. ktoré by mohlo výjsť možno v lete. Uvidíme, ako sa všetko podarí. Dobre, spomínali sme koncerty najbližšie 7, 8, 9, 7 teda domáci v Trnave, 8 Bratislava, 9 v Seredi. Ak by si to nestihli niektorí naši poslucháči zapamätať, tak kde vás vedia nájsť v online svete? online svete e, fungujeme na benzone ako väčšina slovenských a českých kapiel, e, takisto ale fungujeme na BandCampe, kde si ľudia môžu objednať CD-čka, dokonca máme aj trička, ktoré, ktoré ľudia si môžu objednať. E, rovnako YouTube, SoundCloud, na Facebooku. Na Facebookovej stránke sú najčastejšie informácie vždycky, potom následne BandZone, čiže myslím si, že ľudia, čo poznajú tieto, tieto veci, tak si nás nájdú, lebo aj, aj na tej Facebookovej stránke vždycky tam máme nejaké, nejaké odkazy, uh -huh. čiže vedia nájsť všetko, čo chcú. Dobre, trička ja som zachytil, tiež si bol autorom? Tiež som bol autorom Loga, no tak vieš, keď robím grafiku celému, celé, celému projektu, tak uh -huh. mňa to baví. No. Dobre, kto je tak vo vašej firme? Ajťák. Ajťák. <laughs> Ajťák. To budem asi ja. Tak, takže všetky potom veci, ktoré vám napíšu poslúchači, čo, kde nenašiel som, kde sa dá kúpiť, kde sa dá obina, tak všetko sa rieši z ja, tak, tak toto rieši, to ma. To, to rieším ja, ja rieším všetko skoro, lebo, lebo neviem, tak som to začal. Riešim komunikáciu s kapelami, vybavovanie koncertov, grafiku, prezentáciu kapely, Tomáš mi pomáha, s tým, že posiela cd na reviews do magazínov a takto. A nechalať mi mohli sa trošku vec posnažiť a zobrať mi trošku z tých vecí, takže ja to sa ešte porozprávam. Ja. Ale väčšinou, väčšinou ja zatiaľ vybavujem takú komunikáciu aj s, aj s publikom, aj s ďalšími kapelami. Mhm. Dobre, ešte ma napadla taká otázka, teda budete hráť s formáciami Lunatic God Bad Victim, Echdov, Disputes, Epistémy, Maniac, Mysterious, Eclipse. Aké sú ešte kapry, s ktorými by ste si chceli zahrať? Tak, no tak, je. taký vysnený, že... Tak s tými to by, som, by som si to vedel predstaviť. Vysnený? <laughs> Antistor. Antistor. no. To je norská unbleková kapela, ktorá už dlhé hm. roky funguje, napriek tomu, že mali rôzne výhrášky, že teda ich zabijú a takéto veci. No ja, ako z tejto československej scény by som si chcel zahrať e, z, z, mora z moravskou kapelou Silent Stream of Godless Elegi. Mm -hmm. e, a neviem, neviem, to je zhr zhruba tak, ako potom mám také sny, že, že My Dying Bright, ako britský doom metal, alebo apokalyptíka No, z, znajú, z, zase to sa len celkom reálne, alebo máte to nástroje. Áno, na to, áno ako, je to reálne, hm. len teda treba to vybaviť a dohodnúť sa. Jasné. Je ešte niečo, páni, čo by ste chceli povedať, alebo čo som sa neopýtal, alebo niečo, čím by ste mohli odpromovať kapelu alebo seba? Začneme od bubeníka zase. Hm, tak ja si myslím, že aj nie. No úplne nikdy nemá právo na vlastný názor, veš na to sme už vlastne došli tým skúšaním rôznych časov a dní, a akože kedy sa zídeme v skúšobní a vždy to dopadlo tak, že by som už mohol aj mločať. Ale nie, že Tak môžeš aspoň pozdraviť niekoho, keď už nemáš teda nejaké... Pozdravujem všetkých kamarátov a rodinu a to ja Ja by som možno odkázal poslucháčom, nech, nech si šetria dobrú chuť na také nejaké hudobné šmakocinky, nech si vyberajú dobrú hudbu a nech ich ako keby tak konzumujú, nech, nech ich to baví, nech zostávajú otvorení voči tomu. A možno s tom bolo vždy naučiť ľudí počúvať, tak dúfam, že tento som sa by nejak naplní. Maťo? No, ja, ja som asi odkázal Milanovi, ostrovskému. <lávajú> Nech sa netlečiek lúteran do neba. <lávajú> Takže tým ho aj pozdravuješ a... Áno, víte, čo ty myslíš. <lávajú> no, ja pozdravujem všetkých fanúšikov, ktorí nás počúvajú. Nie len tých na Slovensku, aj tých zahraničí, je to možné, že Viem, že by nám mal počúvať Ernest v Indii, tak toho pozdravujem a kdokoľvek, kto, kto nás má rád, nech nás stále má rád a hlavne by som chcel ako povedať na záver asi takú vec, že, že je, do, je dobré, keď podporujeme kapely, keď ich podporujeme tým, že prídeme na ich, na ich koncert. Pretože väčšinou nehrajú sami, väčšinou hrajú aj s inými kapelami, ktoré nepoznáme a práve tam spoznáme to nové, čo nám často uh, príde, príde do srdca. Ja som takto spoznal veľmi veľa kapiel, o ktorých som nič nevedel. Prišiel som na koncert a tak ma uchvatili, že som teraz ich fanúšikom. Čiže určite ľudia, keď máte koncert niekde v meste a nepoznáte kapelu, Nezanevrite na to, choďte sa pozrieť, dáte tie 2-3 eurá za ten koncert a správate sa s ľuďmi a zistíte, že aj aká nová hudba je možno na Slovensku. A najbližšie to bude práve 7. v Trnave. A ešte tu máme taký záver. Napísal nám princ Lorak Branis. Na R ma napadala len Rómčina kalaní sú, asi nie sú rasisti, tak, tak to môže byť. Tak pozdravujem Kajka. No, tak neviem, či je asi jediný, kto to napísal. Napísal ešte aj teda Milan. Milan no. Že má právo povedať na otázku. Valaškár. <laughs> ne, neviem, neviem, koho ty myslel, ale nevadí. a ja takisto teda napísal, aj spomínaný ešte, Andrej napísal princ, Milan Ostrovský. Takže Jasne. títo ľudia reagovali. Pozdravujem a je to možné, že každý z nich už cedečku má, ale keby nemali, tak ja ich všetkých poznám, takže CDčko po prípade dá. Takže sa dá doručiť. No jasné. Dobre. Tak ja teda ďakujem aj našim poslucháčom, hlavne ďakujem kapelke Leň, ktorú si ešte budete môcť vychutnať v záverečnom hranom stupenu a z rádiu Bunker sa s vami lúči Branel, kde som bol s nami aj Joško, takisto Janko je tu a od techniky je Váňo. Takisto tu bol aj Cibo, ktorý doniesol výborné feronky, takže ohňuje tu viac ako dosť, to naozaj, naozaj musíme povedať. A ešte takisto aj Majco. Takže týmto by sme to na dnes uzavreli. Ja vám, chlapci, ďakujem a poďte na to. Ďakujeme. Hej, počúvate, podcast sem, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže, Že... vysarte sa na to, počúvate Rádio Bunkera. To jasné! Rádio Bunker prsá zmyl odstrih mi lest čo nerocí plod nelutuj ju na ohený uhod odtelal zrno od plév nachystajte z oleja liht tvúj plamen. Yasno gori. čekaj, It's time to stop the riot so to stop Žikri nemajú robot tu z nás nebádi I oleg závi nás Zvony odpijúč zo trilazy Do kolisky Na svadbu a za And I you will be there just hey, solf drop Hey, hey.